Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de núvol de fum programa número 39 i últim d'aquesta primera temporada Una salutació soc Jaume Monsant i escoltes Radio Mollet al 96.3 de la FM també per internet o per la TDT Ja saps que tens a la teva disposició el blog del programa a núvoldefum.blogspot.com i que des d'allà podràs repassar tots els podcasts i ampliar informació de tot el que escoltem. Com ja he comentat, aquest és l'últim programa d'aquesta primera temporada de Núvol de Fum. Parem un petit descans durant l'estiu, durant les vacances, i retornarem al setembre doncs, amb, aquesta, amb la segona temporada, amb més música, eh, més ambient, més experimental i, com no, més dron. Així doncs, per al programa d'avui tenim alguna sorpresa preparada, ja vam presentar i vam parlar del disc de Cello Plus Laptop en el seu moment. Paral·lel Pats veia la llum el passat dia 25 de setembre dins del catàleg del Segell Envelope Collective i avui el recuperem, recuperem aquest treball per escoltar eh, doncs després del fantàstic concert que Edu Comelles i Sara Galant ens oferien el passat cap de setmana al Festival Sonar. Un concert el que ens oferia Cello Plus Laptop tranquil i molt melòdic, un magnífic diàleg entre el Cello i l'ordinador, el primer amb la suma de capes i loops i el segon amb gravacions de camp i ràfegues de so. La peça que escoltem avui és la somrient Madame Baudet, peça inspirada en el film de 1923 de la directora francesa Germaine Dulac. Aquesta peça és la que tanca el primer àlbum de Cello Plus Laptop, Parallel Pats. Avui, com hem dit, acabem aquesta primera temporada de Núvol de Fum i el que faré és aprofitar una mica per escombrar cap a casa i presentar-vos el meu projecte musical, el qual doncs, ja ha sonat en algun dels mixtapes que he fet per aquesta temporada, però que no he presentat formalment aquí al programa. fa uns vuit anys que publico música sota el nom de Nigul i el darrer que he autoeditat és un EP titulat Crom i basat en gravacions de camp realitzades amb un antic, amb un vell Walman Tot el material recollit ha estat processat de molt diverses formes per crear les quatre pistes que formen aquest AP, aquest crom i ara doncs escoltarem la quarta, la darrera d'aquestes pistes, crom 4. Parlem ara d'una de les recopilacions que trobem en el portal fantàstic de música de lliure difusió, Free Music Archive. Un dels seus apartats és Music for Video, on comparteixen músiques i recursos que poden ser útils per a realitzadors audiovisuals. El darrer recull de temes amb aquesta finalitat porta el nom de Shades of Drone, i eh, recull peces com aquest movement de l'artista iraní Spuntik. Continuem amb novetats, ja hem parlat en diverses ocasions del Netlabel Fortify Echo Sounds i avui tenim nou llançament que presentar, un LP signat pel bielorrus Micra. Aquest EP porta el nom de Mr. Looper i escoltarem el cinquè tall, titulat Satk. Escoltarem ara la nova publicació de WeVetHand Records, un dels netlabels més veterans i referent indiscutible de l'àmbient i el netàudio. Aquesta nova publicació és del mateix Chris MacDill, director del Segell, que per cert acaba de fer una entrevista per al portal Netlabelism, on parla del Segell i els seus inicis. Aquest treball de Chris MacDill porta el nom de Various Experiments i és un recull de peces descartades o que no acaben d'encaixar a l'estil habitual de Chris MacDill. Escoltarem, eh, per començar, una peça que es titula Droneagram, un tema on la paraula dron, traduïda al llenguatge morse, es repeteix amb sons percutius. Totes les peces d'aquest disc de Chris MacDill venen amb una petita explicació del procés seguit, del procés de composició. La que escoltàvem, doncs, com us deia, era la, para la paraula dron traduïda en llenguatge morse i ara el que escoltem és una peça construïda només amb dos samples, un eh, que prové del xiulet d'un tren i un altre d'una sirena. Porta el nom de Foc on Rails. Continuem amb la nova publicació d'Audio d'Audiotalaya, signada per l'artista madrileny Javier Pinyango i nou episodi del seu projecte Irreal Music. Aquest dedicat a l'espai, els missatges que, en aquests, que aquest ens envia i els sistemes de transmissió. el so experimental de l'artista madrileny Javier Pinyango, anem acostant-nos a la fi del programa acabarem amb un parell de temes més, apropant-nos en aquest cas a estils més rítmics començant pel Techno amb influència d'app de l'artista Alexander Dahelman, amb el seu nou treball editat per Gleich Takt Escoltem el segon tall d'aquest EP The Essence Oh I ara sí, anem arribant a la fi del programa d'avui amb el tecno minimalista i molt fosc del projecte DELP amb un tema que editava l'any 2010 dins el recopilatori 2 del net Indigo Silver. Aquesta peça porta el nom de We Got A Feeling. amb aquest tema més Techno de DELP We Got A Feeling editat dins el recopilatori de 2010-2 del Netlabel Indigo Silver Club arribem a la fi del programa d'avui programa número 39 i arribem a la fi també de la nostra primera temporada de Núvol de Fum han estat 39 programes on hem descobert un munt de música nova, ens hem relaxat i hem viatjat doncs, amb tots aquests artistes fantàstics, la gran majoria d'ells que regalen la seva música sota llicències Creative Commons doncs en l'amplíssim món del NetAudio i a la gran selecció, la gran varietat de NetLabels que tenim actualment. Així com alguns temes recuperats de sàgells que ja no existeixen. Durant aquest estiu doncs, us convido a visitar el blog, a repassar els podcasts que n'heu escoltat i a seguir investigant i buscant música nova. Nosaltres tornarem al setembre amb la segona temporada del programa amb molta més música, les piles carregades i disposats a seguir descobrint. Fins llavors m'acomiado de vosaltres i que passeu molt bon estiu.